Ordets hörare och ordets görare. Kapitel 1, senare delen av vers 19, till och med vers 27. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. 20. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. 22. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. 23. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. 24. Han ser sig själv, men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. 25. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. 26. Den som menar sig vara from, men inte kan tygla sin tunga, Utan lurar sig själv Hans fromhet är ingenting värd Men att söka upp faderlösa och enkor i deras nöd Och hålla sig själv obesmittad av världen Det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader